Aur baten begiradatetik Eriotsaren gaia ekarri du Oiane Amantegik bereleen helaberria. Elkarrek argitaratuta Ibai hartzeko ipuina du argitaratu hain zu eta ipuin luze edo helaberri honetan estatu batuetako 8 urteko neska bat da protagonista Oiane Amantegi. Bai, ez duke eh, azko aurreatuko. Zehit gustatzen baina badi dela aur horrek 8 gutok bere bere, bere denbora txiki horretan bizi behar izan duen eriotza oso urbileko bati zein ematen diot hori gehiegi ez aurreratzea hori Hala ere, Ibai ertzeak hartzen duzu titulura eta Ibaiak badu ere ba, protagonismo berezi bat elaberri honetan, simbolikoki bada ere? Bai, bai, bai, bai. E, simbolikoki, georazikoki, fizikoki kasi-kasi hmm, metaforik okiede bai ez, bai, ehori konturatu nintzen idatzi zuetuan alabaita e, e, ibaiari azienan eman nizion dimentsioak, pues gainditu egin zirela berez berez irazkezarekin, eta berez berez hartuzion zela dimentsio berriak e, kasi-kasiua protagonismo, bila katzeraino. Zergatik eh, Amerikako estatu batuetan kokatu nahi izan duzu lana? Ba, asintzenean mirazten, e, eta joan zen aurrera zen joan ala, ikusi nuen Ibaia, asintzela protagonismo asko hartzen. Eta Ibaiaaren ingur banirazten joan behar zutela e, atmosfera jakin bat, behar zutela temperatura bat, behar zutela bat, behar zutela inguru, inguru jakin bat. Eta orduan horregin nuen ikerketa eriketa simple bat, eta gertu fitzaidanin ibai hori, gertu fitzaidanin zen hori eta eta horra jo nuen. Agitan behartuela kozuposatzen du distantia pizka bat eta horra jo nuen, horra horra gertutzen joan Joanala leku horretako jo nuen. Eta e, idazketari buruz err aipatzen ezake, metafora asko erabiltzeko azara, oso testu errealista ondu duzu. E, uko dago eta metafora ere bai dagoela metafora eh, potente bat da central bat dela heriotzak e, ibai, ibaiarekin daukan eh, lotura orizan unuke dela, dela metafora, de dos simbolo de, do, de do mitologia garrantzitsuera eta ez dugu aipatu baina musikak ere badu eh presentzia berezi bat. Bai, bai, bai, musikarekin ertatzen da pixka bat, igual ibaiarekin ertatu dena, baina beste, beste dimensio bat zuetan. Sí. Bai, izan zela azira batean, ma, irazten naziala, garrantzia pila bat eman nion, e, irazketa prozesuaren nola nolak katalizatari bere disa, eta asko lagundu zian, azira pokora pilloriet, puzazkatzen eta, eta irazten nazten. Mm -hmm. Gero, boni, eh, iru, iru, iru zendira, eh, hori, eh liburuan hiru liburu beste hartzen dira, eh retaori eldiakatu ziren, ba hildo, ba ildo, ba motivazio, indar eta eta hartu dute da ba, protagoniko hori gai ba, formaletik, mm, formaletik eh, abestiko literatura zehartzen dira batzuk antzuetan, antzuetan. Mm -hmm. bon. Gomendatuko zenuke kantua entzutea irakurtzen du momentuan edo lagungar izango ah. zaigu. Bai, nik omendatuko nuke, eh, nik iratzi dugan momentu askotan eh, kantu horiekin negin dudalako artean. Uh -huh. Orduan, bai, nik usteuz laguntzen duela ez eh, dakik... Eh, igual ulertzen edo gerturaten textuaren egun eh, e duretara, bai. Uh -huh. Bai, ez eh, dakit, jo benago, eh, textu alehi du ikartean, zinik eskonean, nik dudanean, eta ikustaten igual musikarik eh, izatea artean, ez? Eh? Eh, ez bizatu egiten abuelako, baina bai, gobenatzen dut, edo aldenago, edo beranduago, edo bukatu eta bero, edo bizarnean horia, nahi eran. Osongi, guzti honekin geratzen gara eta gogoraraziko dugu beraz ze, ibai ipuña izeneko elaberria zure lehen lana galeratu duzula, elkar argitaletxarekin, eskerrik asko gure galderei erantzotea gatiko, jane? Zuei, agor! you can take all the tea and chine, put it in a big brown bag for me.